Här i SR-minnen nu ett program i serien Frukostklubben. Underhållning vid morgonkaffet i sällskap med Siggy Fyrst. Det här programmet sändes första gången den 2 oktober 1954. Godmorgon, God morgon, hör fåga sjunga glatt. Godmorgon, God God morgon, god morgon Kom du en synty natt, god morgon Förlåt att vi stör Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb Sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb God morgon, god morgon Eten ska vara fram en hälsning. God morgon till dig God morgon, god morgon, god morgon Ja kära vänner, som framgått en och annan gång i det här programmet så är det förmodligen sista gången vi träffas. Det är nämligen inte bestämt om vi ska fortsätta som klubb. Det är väl någonting som framtiden får utvisa. Men vi vill i alla fall passa på tillfället att tacka för de här fem åren som vi har fått vara tillsammans. Just det, precis så sa jag den 12 maj 1951- vi klubbens, jag tror det var 187 sammanträde. Tänk hur nu vad tiden går. Jag tycker det var som vi stod här förra lördagen och pratade med varann. Då 1951 på våren, då gick vi mot en varm och härlig sommar. Och nu går vi mot vinter och, och, och kyla. Tänk i imorse när jag skulle åka in hit så var det faktiskt frost ute. Var det det för er också? Har riktigt kallt och ruggigt, men nu är man ju så upptidna när man har fått en kaffe år så här lite i förskott. Här står jag och pratar, jag kanske skulle presentera med medlemmarna. Vi har vår gamla vän Andre Walter, han står här med välgaspelet färdigt. Bredvid honom står Oskar Rundqvist, det är min gamla duettkamrat här och skidåkare med mera. Han har nog tillfälle att återkomma till Oskar flera gånger tänker jag. Arvid Sundin sitter vid flygeln och Kjell Sjölund har gitarr att knäppa på. Och Roland Bengtsson, han har, han har en stor fjol, sån här kromosomfjol. Eller basfjol, vad man ska säga. Och det är väl lika bra att vi sätter orkestern i arbete med detsamma. Och musiken under arbetet, den heter Titin. Den var ju inte helt ny den där biten men den var i alla fall ur moderna tider med Chaplin. Jag har bläddrat lite grann i våra gamla frukostklubbsprotokoll och då fick jag se att den 25 maj 1946 hade vi medverkan av en herre som då var jag ska säga, ganska okänd här i landet. Han hade sjungit in några gramofonskivor, kanske uppträtt på några festligheter men nu kan man ju fråga sig, finns det någon lyssnare som inte vet vem Bertil Bo är? Mm. välkommen. till oss. Bertil. Du hörde vad jag sa, var det rätt? De här ja, uppgifterna jag kom med. Det stämmer alltid, jag hade bara sjungit in en skiva gjorde då i början på... 1946. Jaha, och så några festligheter? Hade ja, jag varit. var ute ibland då och då förstås. Ja. Men för den stora publiken hade du inte uppträtt då? Nej, det hade jag inte gjort. Var det ditt första radioframträdande också? Nej, det var mitt andra radioframträdande. Ja. Tog det fart sen då? Det tog riktig fart ja. för en gång. Ja. Och du trivs med det? Ja, det gör jag riktigt. Har du släppt ditt lantbruk? Nej, vi har det lilla stället kvar i Askersund. Ginner du med det? Ja, det är inte så mycket nu för tiden, men jag åker hem och hälsar på i alla fall i ja. tittar till. Och tittar till. Ja. Har det växt nog i sommar då? Ja, det så också då. Ja. Ja. Men det, det har klarat sig kanske? Ja, det har det ju. Ja. Vad tänker du sjunga för oss idag då? Jag skulle vilja sjunga en uh, melodi som inte direkt är ny. Den var populär i början på ja, 1937 var den populär och nu börjar den att bli populär igen. Den heter Under ekars djupa grönska. Men nu har den blivit omdöpt och heter När orgeln spelar. Ja, tänk du, allt går igen. Ja, det gör du. Till de med frukostklubben. Ja. Man kanske skulle ha döpt om den också. Ja, jag skulle ha gjort det. Gamla landskyrkan vår, många hundra år. Den passar för vår bröllopsfest. Vi väljer nu den för dagen när vi har lyckan och glädjen till gäst. Jag vill höra orgen spela, spela bröllopsmarschens toner när mot altaret vi går en midsommardag. När orgeln återskedar spelar utgångsmarschens tonar. Ut mot livet och vi går tillsammans i två. Vi ska följa på vägen som liknar glitt i bland. Det finns ljusa dagar och mörka dagar Men vi går ju hand i hand Ja, den dag vi båda lyssnar Till den ämnen som ska marschen Blir min lyckligaste dag Du har blivit min. Så på vägen som blir knacklig nu ibland. Det finns ljus dagar och mörka dagar. Men vi går ju hand i hand. Ja, den dag vi båda lysnar. till den enda ska marschera fast det då du har blivit i det min tack det händer så mycket ute i den stora världen också i Strasbourg hade det varit världsmästerskapstävlingar på munspel. Och Sverige har också haft representanter där. Det är en trio. Jag har gjort bekantskap med dem förut. De var med i speldosan och spelade. Och där blev de döpta. Vi hade en liten tävling om det. Och de blev döpta till munspelsdocenterna. Nu tyckte de visste att det namnet var lite tungrott. Så de har bara använt det delvis. Munspelsdocenterna har blivit mundu. Och eftersom de är tre stycken som kallar de sig nu Trio Mundo. Det är två bröder som heter Alf och Knut Lundberg. Och den tredje mannen heter Lars Reideby. Och de lades som jag sa visst i andra plats. Var det inte så? Oh, I Strasbourg. Ja, ja. är Vi haft att få gratulera Tack. på det jätteligaste. Var det Tack. många nationer som tävlade? Det var elva länder faktiskt. Ja, hur gick tävlingen till då? Ja, vi... Vi hade ett pliktstycke att spela först, Aha. som alla skulle spela tillsammans mm. och dessutom så hade vi ett valfritt stycke, som vi fick välja själva att spela. Mm. Och jury och, och sånt fanns det för oss? Det var det, det var faktiskt domare som dömde alltihopa. Ja, där kanske det var munspelsdocenter som satt då? Det var det säkert, munspelsprofessorer till och med. Till och med ja. <laughs> Vad spelar ni ett ert valfria stycke, vad spelar ni då? Vi spelade en, en slow fox först, en, en amerikansk sak som hette Pego Manhattan ja. och den kopplade vi ihop med en svensk polka som hette Så ska det gå. Ja men då tycker jag, om, om jag får begära så tycker mm. jag att vi tar den svenska polkan idag va? Mm, gärna det. Så ska det gå ja. Mm. ska ni ha. Jag vet inte alls vad ni fick i, i pris i Strasbourg men om det blev medaljer att hänga på bröstet för högtidliga tillfällen så hoppas jag att de inte eh, är så skrymmande som inte kan ta emot frukostklubbsnålen. Vi har nämligen ett stort lager kvar sen vi hade frukostklubb förra gången. Jag tycker det är synd att inte använda dem och nu är jag mycket glad att få, få pryda er med dem. Det är synd att det inte, inte var television. Det får man bättre pris när man vickar med hela kroppen som det gjorde då. Men vi ni, ni är hjärtligt välkomna i televisionsprogrammet. Tack ska ni ha för idag. Tack, tack. tack ska ni ha. Det är... Ja, det här är ju en helt vanlig dag. så Det är ju, ju namnsdag idag också. Det är Ludvig. Och då vore ju glädjande om jag så här kunde få gratulera alla ludvigar i Sverige. Jag tänkte jag skulle välja ut en representant också för, för ludvigarna. Jag ska be få förbindelse med Ludde Gensel i, i Göteborg. Jag har visst en lur här så jag kan höra också. Hallå, hallå. Kan jag få vi kopplat till Göteborg? Hallå? Hallå. Få... hallå? Är det Ludvig? Va? Är det Ludvig? Ja, ja. Vänta, ja. vänta lite. Jag är inte riktigt vaken. Nej. Va, va, va, va, vem de är det? Sängen. Vem är det? Det är Sigge Vad i allvärden vill du? Jag vill bara säga, har den äran på namnsdagen. Hey, Tackar allra mjukast, det var väldigt snällt du talade. Jag, jag blev livrädd, jag, jag trodde att du ville att jag skulle vara med i frukostklubben. Nej, nej, då känner du inte mig, jag har inga baktankar alls nej, med såna jag, här saker. Nej, jag, jag, jag vet väl det, det, jag vet väl Ha den äran. Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, det var ju en riktigt trevlig vakning ja, Jag påminner om, Ja. om... Ja för den 2 oktober 1910 så gav vi på Göteborgs Folkteater en pjäs som hette Hemsebona av den icke okände författaren August Strindberg jag gjorde Karlsson och, och det var en vänlig skäl som hade uppvaktat mig med blommor och Ängdal som gjorde Pastor Nordström han han stod längst över rampen så det var han som tog emot blommorna. Och så sa han, läste han på kortet högt och tydligt, till Karlsson på namnsdagen. Och så fortsatte han, ja så, är det Karlsson idag? <skratt> och, och nu tänker jag på att det är Karlsson idag igen när du ja. kommer. Det var, det var riktigt vändigt gjort idag det, Jaha. Och nu ska jag be på att tacka för din medverkan i frukostklubben. Va? va vad ja, säger vi, du? Hade det, vi, vi hade det inkopplad så du. Ja, men, det, det vill jag inte säga från början. Det, det, det vill jag ju inte så som jag är klädd. <laughs> ja det, det får vi väl överse med i ja, så det, fall. Ja det var snällt utav det Har du Får du kaffe nu? Ja Karin? visst. Kar Karin kom ju in med. Med kaffe och mikrofonen och allt ja, det här. Ja, det, det, det där hade vi gjort ganska fiffigt, inte sant? Ja, det, det, det var skickligt gjort. Mycket ja. skickligt. Nu önskar jag dig en god fortsättning på, på din namnsdag. Ja, tack. Men äh, tänker du inte sjunga någonting för mig? Jag är van vid det. <laughs> är du van vid det? Ja, det mina barnbarn brukar sjunga för mig. Ja, hur ska vi göra? Nej, men hörru, kan vi inte, då får, du kan väl önska dig en skiva istället, va? Ja, det gör jag, det gör jag. Hörde, du? Ja. Kan du inte ta den där det, med en enkel tulipan eller något tydligt? Med enkel tulipan, ja. ja? Ja, gärna det jag ska höra om Grammofonarkivet kan plocka fram den. Ja, det måste och de och så den. dricker du ditt kaffe under tiden. Tack ska du ha, Och, singe, och hälsa till Karin. Tack för det, tack för det. Ja, alltså med en enkel tulipan, kan vi få Grammofonarkivet att plocka fram den? Nu hörde jag på att säga skivet när jag skulle säga skiva, men det är ju så snubblande. Vad vill du Hilding Pettersson? Han står här och petar på mig ett, ett. Nej, det är ja. Hallå? Jag vet inte om grammofonarkivet inte har fått något kaffe eller om de inte vaknar. Hilding säger att de har inte den framme. Alltså, ka, ha, ha, har du den här dag? Det är din dag idag då? Ja. ja, kära Ludde, det är ju din dag idag så det Ja. må vara hänt då. Ja, det, ja. Gratulerar en gång till. Tack för det, tack för det. Ha ha ha. Det är vi ska hylla och ära Det är dig vi i guldstol ska vara. Det är för din skull hej fått Vi idag skickar rått Alla flaggor och vittar i kott vi langer av blomster ska vinda idag, för det är din dag idag, ja det är din dag idag. Vi borde höra dig i lövans grinda idag, för det är din dag, din dag idag. I pra skallar kallar hör du ekot det rullar Har du märkt hur för din skull alla kakor och vullar Blivit alldeles ovanligt grinda idag För det är din dag, din dag idag och en dag i gallej och i gala Är vi samlade kring det centrala Och i tal och i sång Vill vi gång efter gång Bära tantagra blomster i fång Vi langer av blomster ska vinda idag För det är din dag idag Ja det är din dag idag Vi borde köra dig i lövans grinda idag För det är din dag, din dag i bra ropens kallar hör du ekot det rullar Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar alldeles ovanligt rinda idag Ja det är din dag, din dag idag Ja så låter man alltså när man hör sig själv mm, Vi har ju ofta gjort så i frukostklubben för att vi har tagit upp amatörer det har vi inte gjort idag men av en händelse Där sitter så, så mycket folk kring vårt kaffebord här så jag tror nog att jag ska be de här två damerna som jag talade med nyss det är två flickor i nationaldräck Jakob vad heter ni? Birgitta Eriksson. Birgitta Eriksson och Grip Ingrid Nilsson? Grip Ingrid Nilsson. Var ni från Uttermalung? Ja. Vad gör ni i Stockholm då? Ja, vi var hälsa på ett sommarbarn. Har ni ett sommarbarn här? Ja. Är den en pojk eller flicka? En pojk. En pojk. Så, ni tittar till honom då ja. ibland. Har ni haft honom en sommar eller flera somrar? Ja, flera. Flera sommar. Och det är skojigt förstås. Ja. Hur kom det sig att ni kom hit till frukostklubben i denna tidiga timma då? Ja, Roland Eivart har kontaktat oss. Har han det? Så det är han som ligger bakom. Ja. Ja, då får vi tacka Roland så hjärtligt för hjälpen. Nu hörde jag att ni, ni sjunger en, en visa tillsammans också som heter Tills vi möts igen. Stämmer ja. det? Men då skulle jag vara lite, lite ofin så här på morgonen och fråga efter någonting annat. Jag, ty, sjunger ni någonting på er egen dialekt? Ja, vi sjunger Malungsvisan. Malungsvisan. Vad heter den på Malungska då? Och en är muri. En gång till. Och en är muri. Ja, det förstod vi allihop. Ja. Ja. Då, kanske vi, då kanske vi får höra hur det låter när ni sjunger den också. Bravo. Det var riktigt roligt att höra de tonerna. Och nu tar vi den här visan, alltså tills vi möts igen. Tills vi möts igen Tack ska ni ha Flickor. vill ni inte han får jag sätta den här i, i paletten va? Ja, Det var nålen till dig och nålen till dig Och tack ska ni ha tills vi möts igen Tack, tack, tack Ja, jag talar ju om här att vi att vi sitter och dricker kaffe. Apropos det, förstår ni, så var jag borta häromdagen och av en händelse så fick jag tag i en gammal kokbok. Den är tryckt eh, 1870 och där stod det några välvalda ord om kaffet. Vad så liten stil det var då. och gammal stavning. Men jag ska försöka läsa upp det här. Kaffe. Knappast finns någon dryck i världen som så misshandlas och missbrukas som det hälsosamma, uppfriskande och välsmakande kaffet. Även i hus där matlagningen är oklandelig häpnar man över beskaffenheten av kaffet. Att det blandas med mer eller mindre hälsosamma ämnen är redan i och för sig illa. Men när det därtill är hårt bränt, kokas på gammal sump och ej är klart då blir det ett martyrium. Att av pur artighet förtära en så hemsk tillblandning. Sker allt detta av sparsamhetsskäl kan det dock tillgivas. Är hur det då vore bättre att inte koka något kaffe alls utan dricka mjölk eller till och med bara vatten istället. Men sker det av slarv är det oförlåtligt och sker det av ovetenhet är det nästan ännu oförlåtligare. Ty den bör aldrig tänka på att bliva husmoder som ej vet och förstår hur kaffe ska kokas eller smaka när det är gott. Det var 1870 det som de skrev så där. Jag vet inte om man ska ta det som ris eller ros. Vad säger Oskar? Jag tror att världen behöver rosor. Eller hur? Ja, är världen behöver rosor i tusen röda folk kan mycka, ge bud om lycka Och locka hjärta till en sång Ja världen behöver kärlek En evig rikedom Och om det slösar med kärlekskåvor Får du säkert flyckans rosor en gång Livets väg blir mindre tung att vandra Och vi kommer närmare varandra Om vi mer och mer går omkring och ler Och varandra blommor ger Världen behöver rosor I tusen röda far Roskans mycka Ge bjud om lycka Och locka hjärta Till en sång Ja världen Behöver kärlek En evig Rikedom Och om du slösar Med kärleksgåvor Får du säkert lyckans Rosor En gång Och du har ju nålen förut så jag behöver inte fjäska någonting för dig. Jag går tillbaka i tiden igen och ända till den 4 januari 1947. Då hade vi besök i frukostklubben av en förtjusande flicka. Hon har kommit tillbaka idag, det är alltså sju år sedan- och jag måste säga, hon är inte en dag äldre. Utan snarare tvärtom. Hon strålar som en, som en ros här framför mig. Välkommen Alice Babs. Vad roligt att se dig. Jag brukar ju kalla dig... Alicia, det här mm. icke så högtidliga tillfällen utan med morgonkaffet kanske det går bra Ja, det går fint Hur har du haft i sommar då Alice? Jag har haft det roligt och trevligt Det har lite trevligt ja. Och sjungit mycket visor förstås Ja, det har varit många föreställningar ja. men jag har fått vara ledig också så det har varit en lagom blandad kompott ja, så ska det vara Får vi höra någonting av din sommarrepertoar eller? Ja, Alfredo Fernando Ser du? Är det spanskt? Nej, det är Erik Sandström och Harry Arnon som har gjort den. Mm -hmm. Det ska jag föreställa vara eukalyptus. <laughs> det är det sånt där som är bra för <laughs> Alfredo är kär och Fernando är också kär. Ni vet hur det är, det är med spara till besvär. För än en kisto, en ska den andra sen bums ha två Alfredo i kväll och Fernando i morgonkväll Alfredo, vill du komma till mig? Fernando, i morgonkväll Här är min Fernando handelservice. När Fernando byt upp kommer kredlu i följa lovet. Jag beter inte in vem som kommer att bli min vän. Alfredo i kväll och Fernando i morgonkväll. Vitt kommer till mig i morgonkväll. Alfredo är mörk men Fernando är också mörk Arbjörd. När solen gått ner ingen skillnad på det man ser Arbjörd. De följer mig hem, jag förstås bara en av dem Alfredo i kväll och Fernando i morgonkväll Alfredo. Alfredo vill de komma till mig I morgon. Alfredo var min, men Fernando var också min Det är dom segerdom jämt, och jag tror inte det är skämt Anja. De vill båda två, ha den kärlek som de kan få Alfredo i kväll och Fernando i morgonkväll Alfredo. Alfredo vill de komma till mig I morgonkväll Men Fernando har romantik Daniel. Det är inte lätt, lätt att välja och välja rätt Jag gifter mig när När jag vet vem jag är kär Alfredo ikväll Och Fernando imorgonkväll Vad Alfredo Alfredo vill du komma till mig Fernando Imorgonkväll Nu ska ni få höra någonting som är mycket underligt. Kan jag få hjälp med att få fram det här bordet som står bredvid mig? Det är fullt med, med tegelstenar. Jag var i flen för lite sen och där var det en som heter Harry Sjöholm som spelade på tegelstenar och jag undrar hur i all sin dag han bar sig åt. Harry, välkommen till frukostklubben. Ja, vill du tala om hur du bär dig åt med ditt tegel här för att få ljud i det? Jo, jag tar en tegelpanna och så krossar jag den och så tar jag reda på de bästa bitarna. Och sen så stämmer jag dem med en vanlig hovdång. Hur gör du då då? Ja, jag får stämma dem. Om de vara för höga så, så får jag ta tag dem på bredden så att säga. Ja. Och är, de är, låga, så? är de för låga så är det tvärtom. Tar du, jag ska. Ja. Och då blir det bra och där sitter du och knipsar och knipsar. Då knipsar jag ja. lite grann. Ja, nu får vi väl tala om för lyssnarna att du har lagt upp dina tegelpansbitar här på ett bord. Har, har du stäng, lindade stänger under? Ja, det har lite halmstängaren under för att de ska komma ifrån bordet. Ja, just det. Och så ligger bitarna då som skivorna är... på en cyrofon ja, och så de... spelar du på skala, ja. ja. Och ja. vad får vi höra för någonting? Finska valsen tänkte jag spela. Ja, gör det. Jag ska, jag ska, jag ska hålla pannan åt, pannan åt dig. Tack för du ha. Jag, jag har en känsla av att det skulle ha blivit en repris till om inte en av tegelpannorna hade gått sönder. Men jag, jag ser att du har en, en hel panna med dig också där så du kan kanske knipsa på den så du, du, du kan få, få tillbaka den där felande tonen. Det kan jag göra. Du Spelar du på fler underliga instrument? Ja, jag har en del ja, Då säger jag nog välkommen tillbaka, men jag har fått en idé Nu ska du få höra vad jag tänkte säga här i, i mikrofon Jaha. Jag tänkte efterlysa eh, folk som spelar på underliga instrument Alltså icke vedertagna instrument, utan det kan vara kork, det kan vara näver och, Det kan vara konsten att frambringa musikaliskt ljud överhuvudtaget de som vet med sig att de kan sånt, vill ni vara snälla och meddela er med frukostklubben? Gör det brevledes, frukostklubben, radiotjänst Stockholm 7. Alltså inte till de enskilda medlemmarna av klubben, för vi kan inte göra någonting åt i medverkan. Utan alltså frukostklubben, radiotjänst Stockholm 7. Och så om ni på kuvertet ville skriva underlig musik. Så var det merkvärt om inte vi ska få ihop en hel orkester till slut. Det finns ju möjligheten. Och tack ska du ha här. Och nålen fick du. Tack för det. Den sista frukostklubben vi hade innan vi slutade förra gången så sjöng jag en, en visa som heter Lördagens Melodi. Och eftersom jag nu börjar det här programmet med att prata likadant som jag då slutade så kanske vi ska ta den melodin en gång till. Klockan har en särskild klang man nackan får en komplimang Vad är det som gör dig både glad och fri Jo, lördans melodi. Den är frukostklubben sång i dur Varje litet ut från fröken ur Den kan vara slag eller symfoni Lördagsmelodi. Den funger fågeln på grenen, den finns i ungarnas skrik Den visslas ut av sirenen på bygge och på pabrik Kön vid det surrar obstinat, varuhusets kassaapparat Pinglar hela dagen när det som en bi Lördans mello, lördans, mello, lördans mello. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag går I samma spår Båd höst och vår Men på lördagen vill vi ömsa bara skinn Den dagen i din och min Ja, den är nått i löften varje vår Den blir medakänd för varje år Den kan vara åldrock eller debussy Lördagens melodi Någon finner den ut kan ha den i sin nya lok Och i glittret bakom ögats jalousi Lördans melodi Den finns på gatan bland skramlet I telefonens signal Den kunde Ophelia och Hamlet Och den kan och tal Den är den skupongens sekra kryss Rita hejvarts långa heta kyss den har lika visst om friken överi Lördans väl och Lördans väl Lördans melodi. Om i Lördans melodi säger vi hjärtligt tack för idag och så hörs vi nästa lördag igen. God morgon, god morgon, hörmån, det kungar gott. Morgon, god morgon, vi kör. God morgon, god morgon, kom nu hem sen till natten. Morgon, vi världskristad. Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skugga, sjunger vi en liten sång i våran ampröpsgöd. God morgon, god morgon, ska lära att en hälsning? God morgon, vi det. I frukostklubben hörde vi Alice Papps, Rin Nilsson, Birgitta Eriksson, Ludde Gensel, Bertil Bo, Oskar Rundqvist, Trio Mundo, Harry Sjöholm och Andre Walters kvintett. Konferensje var Sigge Fyrst och programmet var arrangerat av Hilding Pettersson. Och jag kan enbart tillägga att programmet sändes första gången den 2 oktober 1954.